Вона для тебе на все готова. Дивися би, кохання вас не спалило. Я заздрю тобі, така дівчина, як моя сестра. Ого! Він завжди підсміювався, малий пако. Жарти в Іспанії часто були солонуваті, Тут звикли так. Я теж звик так жартувати. На фронті у все звикаєш бачити інакше. Але він мав щось на увазі, малий. Він хотів щось сказати, натякнути. Вона для мене на все готова. Будь лише уважний. Що, це він мене вчить? Такий у нього переможний, трохи змовницький тон. Мабуть, вона йому все розповідає, радиться з ним. Але ж він ще малий. Що вона йому сказала? Я спитав, що йому розповідає про нас. Марія Тереза здивовано скинула бровами. А що б я мала казати? Він не покоїться за мене. Щось собі потякає, як ось і мужчина. Ти знаєш, тут усі так. Я знову опинився в дурнях. Чого я питаю? До чого тут пако і взагалі ці розмови? Для чого тут усе це? Гуркіт літаків застав нас у синьому надвечірі. Уже вкотре летіли бомбардувати Мадрид. «Ходімо», – сказав я. Вона покірно ступала за мною, злякано поглядаючи на небо. Ще не було бомб, але ось-ось почнеться. Ми вийшли на пшеничне поле, і я повернув у гущевну посіву між ділянки, намагаючись не пошкодити колоски. Але я простував, Усе далі і далі вглиб. Місто бомбили, але ми вже загубились у далеких пшеницях. Ось тут, подумав я. Ось тут. Чому саме тут? Я не знав. І куди ми прийшли, теж не знав. Але тут щось мало статися. Саме зараз. Чи тому, що на поле вже спадала смирякова прохолода? Чи тому, що бомбили Мадрид? а ми були і в місті, і за містом водночас. Чи тому, що не зволікати далі, чи тому, що сьогодні вночі я знову вирушав у тил ворога? Я скинув шкіряну куртку, якою так пишався. Я зняв її з убитого фашиста, здається, італійця. Куртка зовсім нова і дуже мені пасувала. Я навмисно одягав її для Марії Терези, навіть коли було спечно, ставало дедалі прохолодніше. Місто вже не бомбардували. Нарід був короткий, але ми не збирались назад. Ми стояли мовчки. Вона тулилась до мене, чекаючи. Бачив, хвилюється, боїться. А я? Я поцілував її. Як уперше. Трохи несміло, а потім упився вустами в її вуста, Майже втрачаючи свідомість від запаху її обличчя, Її волосся, її шкіри, Руки мої шукали її тіла, Її руки шукали мого. Якусь мить я зупинився і сказав, «Давай розягнемось». Ці слова важко падали з моїх вуст, Але я мусив повести її. Я хотів іти далі. Ми обоє хотіли іти далі, далі, далі. Потім я згадав слова батька, що він один із найщасливіших чоловіків на землі, бо жінка, яку він пізнав, була його єдиним першим і найбільшим коханням, бо торжество володіння жіночим тілом дрібниця, якщо його відокремити від почуття, якщо почати не з того боку, якщо не вберегти себе, не бути свідомим власних настроїв і дій. Більшість людей йде на впомицьки. Не знаючи ні себе, ні іншого Жінки щасливіші, бо частіше Виходять заміж За свого обранця люблячи чоловіка І віддаються йому, коханому, вперше І знайшуті листу насолоду солоду Невіддільно від радощів почуття Це неповторно Нерозривно Любити і володіти Тілом коханої людини Ти вже втратив щось, Андрію Сам знаєш Але ти ще молодий Будь на цьому терені обачний. Я думав про це не раз. Згадував батькові Перестороги і Барбару Шмідльову. Ні, я не тільки не маю на неї зла за свою ранню зрілість, навпаки я її згадую з теплом і вдячністю. Може, щось мені і пропало, але я таки чогось набув. Добре, що все так закінчилось і що я тоді ще пізнав свій жінки. І тепер почував, що знаходжу те, чого не мав, чого б ніколи не знайшов навмання. Але, може, усе таки краще, щоб хтось знав, батько забув, що мама знала. А тут знав я, я думав, що знаю. Та що я міг знати? Все те ніщо. Те колишнє знання вивелось не вартим, малим куцем, я тільки менше боявся, був певніший в себе. Та хіба порівняєш озеро з океаном, світло сонця і світло лампи? Хіба можна описати безмежі пустої блакиті іспанського неба, прекрасно і чистого, як моя Марія Тереза, як наше кохання?